20. századi történet 1933. Karácsony este. Újpesten nagygyárak tövében meghúzódó kisházak között betlelmesek járnak. Karácsonyi köszöntőket énekelnek. Szegényes szobában Babinád Veronika, 19-20 éves lány vajudik az ágyon. Jézusom, piroskanéni nem bírom tovább. Jön már a baba. Az idős szomszéd asszony nyugtatja. Jön már aranyom, karácsonyi ajándék. A Jézuska hozza. Megérkezik az orvos. Szövödmény lépett fel, a szülő otthonba kell vinni. Mire elüti az óra az éjfélt megszületik babinád Anna. Édesanyját már nem tudják megmenteni, belehal a szövődménybe. Kisannát a szülő otthonból egyenesen a menhelyre viszik, ahol anyja vallása után megkeresztelik. Törvénytelenül úgynevezett vadházasságból született. További sorsáról a gyámhatóságnak kell gondoskodnia. Babinád Veronika múltja ismeretlen, falúról jött... Szobalányként dolgozott, amíg várandós nem lett. Egy éve élt együtt gyereke apjával. Szüleiről, rokonairól sosem beszélt, azt mondta, nincs senkie. Sok ilyen lány élt akkoriban a fővárosban. Az apa gondoskodna a gyerekről, de ahhoz örökbe kellene fogadnia. 25-30 éves, alacsony, jókötésű, megnyerő arcú férfi. Szeret bemutatkozni így. Kac Miklós, bádogos és vízvezetékszerelő. Majd büszkén hozzáteszi és magyar nóta muzsikus. Méltán büszke rá, mert négy tagú cigányzenekar prímásaként sok elismerésben van része. Kisanna születésekor kis vendéglőben játszik a zenekar. Az MK-ben is játszottunk. Egyszer egy maharadzsa minket külföldre. Emlegeti néha. Iparosként sem vallan a szígyen, de amíg hegedülésből él, vigyáznia kell az ujjaira. Kisanna születésével gond szakadt a nyakába, de nem akarja menhelyen hagyni a kislányt. Szüleivel évekkel ezelőtt megszakadt a kapcsolata. Bohém könnyelmű életmódja miatt kitagadták. Két öccse és húga Olaszországban tanul, csak ő lett a család fekete báránya. Szigorú erkölcsű ortodox zsidó családból származik. Apja Kac József a kaposvári hitközség rabbija. Miklós úgy érzi, közölni kell a szüleivel, hogy egy szerelem gyerekkel szaporodott a család. Megy a levele Kaposvárra. Postafordultával jön a válasz. Anyát Pestre utazik, Látni akarja a gyereket. A menhely rideg, lélektelen, riasztó látványt nyújt. Kac Józsefnél jó lelkű, jó szemű asszony. Megesik a szívek is Annán. Észreveszi, hogy éppen olyan gödröcske van az állám, mint Laci fiának. Ez a Kac családra jellemző vonás. Adoptáld Miklós. Gondoskodj róla, ha biztos vagy benne, hogy a te gyereked. De hozzánk kaposvárosra sem hozhatod mondja a fiának, és hazautazik. Így kerül alig egy év múlva Babinád Anna születési bizonyítványa bal sarkába, a gyereket Katz Miklós örökbe fogadta. Család túl Kac. Kis Anna visszakerül a szegényes szoba nagy ágyába, ahol piroskanéni néni eteti, és a sírdogál édesapa hegedű szavára mindig elhallgat, és hüvelykúját szopva figyel. Három, három is fél éves. Mikor Piroska néni nem ér rá, édesapja magával viszi a vendéglőbe. Ott jól érzi magát a kislány. A nénik, bácsik kedvesek. Lehörpintheti édesapa söréről a habot, és mielőtt játszani kezd a zenekar, szerepelhet is. Édesapja megtanította a ritka búza, ritka árpa, ritka dalocskára, és elénekelteti vele a közönség nagy tetszésére. Ilyenkor édesapja felkapja, hogy szereted édesapát, kislányom, mint galamba tiszta búzát feleli. De akkor örül a legjobban, mikor édesapa szép díszes mellényben a zenekar elé áll, felhangolja a hegedűt, az álla alászorítja, és bármit kérnek tőle a vendégek, kuplét, operettet, magyarnótát, gyönyörűen el tudja játszani. Előfordul, hogy maga is elénekli az egyik kedvenc dalát. Zöld erdő mélyén, kis patak szélén párjával él az öreg cigány. Vén öregember nótája nem kell. Nem kell a nótája senkinek már. Kisanna Anna fél látja az erdőt, a patakot, az öreget. Vagy az egy cica, két cica, cica hajnál a sok-sok cicát és az icipici menekülő egeret. Nótákon keresztül ismerkedik a világgal. Aztán mindig betoppan Piroska néni. Ennek a csöpségnek már ágyban lenne a helye. Gyere, virágszálom. Hazaviszlek. Piroskanéni istenhívő asszony, jónak látja megmutatni kisannának a megváltót. Egyszer elviszi őt a templomba. Édesapa, láttam a Jézuskát. Keresztre volt feszítve szegény, és tövisből volt a koszorúja. És megették, és megitták az emberek. Újságolja. Ugyan már. Jézus nincs is. Az emberek találták ki. Ne hurcolászsz a kislányom ott a templomba, piroskanéni. csak megzavarja a fejét. Pedig ott jobb helyen van, mint a kocsmában, vagy a lóversenyen. Zsörtölődik a néni. Oda is kiviszi vasárnaponként édesapa. Kisanna lelkesen kiabálja vele. Jónás a szentségedet! Ne fogd vissza! hoz be! És ha nyernek, nyalókát kap. Egy nap piroska néni elbúcsúzik. Vidékre költözik a fiához. Sose feled virágszállam, hogy téged a Jézuska hozott. Édesanyádat meg felvitte az égbe. Nősüljön meg, Kácsúr. Nem nőhet fel ez a kéz nélkül. Édesapa a nősülés helyett levelet ír a szüleinek. Kisanna már négy éves, ideje, hogy megismerjék. Utaznak Kaposvára. Kiváltja az aciból az ünneplőjét, Kisannának magyar ruhát vesz nemzeti színű pártával, és robog a vonat velük Kaposvára. A magyar ruhába, hogy össze a leszállás előtt öltözteti át. Lelkére köti Kisannának, hogy a megszólítás nagypapa és nagymama legyen. Nem csak a szép verandásház kapuja, a nagy szülők szíve is megnyílik Kisanna előtt. Nagymama egy cselédlány és egy béres fiú segítségével egy kis gazdaságot vezet. Öt hold bérelt földön gazdálkodik. Gyakran maga fej meg a két tehenet. Süt, főz, baromfit nevel, és tisztaság, rend van a ház, az udvar minden zugában. Ha kisanna rosszalkodik, mert furcsa dolgokat művel. Megkergeti a pehes kis az egyiknek megroppantja a lábacskáját, vagy szép sorjában letöri az éretlen napra forkó szárát. Nagymama zsörtölődik, és az esti füröztésnél gyanakodva vizsgálgatja, de a gödröcske ott van az állán, és keskenyedő ujja is a kac családra jellemzőek. Kisannának tetszik, hogy nagymamám minden gömbölyű. A karja, az arca, olyan jó hozzá bújni, de miért van mindig kendő a fején? Aztán egyszer észreveszi, hogy szegény nagymama, kopasz. Nagypapa is állandóan kis kerek sapkát visel, és zsebéből gyakran előkerül egy fűrt szérnára fűzött kandiscukor. Anna szeret nagypapa szobájában a kopot hintaszékben üldögélni. A sok-sok vastag könyv, a szív gyertyatartók, tekercsek, mindenféle furcsa nevű tárgyak között biztonságban érzi magát. Ott tanítgatja imádságokra, olvasásra nagyapa. A magyar betűket hamar megtanulja, de a héber betűkkel nem boldogul. Itt mesél neki nagypapa Goridánról, aki értette az állatok nyelvét. Goridán látta egyszer, hogy egy hulló hogyan kelti életre halott fiókáját egy fűszállal, amit csőréből pontosan a szíve fölé tett le. Goridán elkérte a fűszállat a hullótól. Megyek, megkeresem és felébreztem vele Izrael nagyjait, hogy segítsenek. Gondolta, mert olyasmiket tudott a világról, amik megrémítették a lelkét, és összetörték a testét. Vándorlás közben lába belebotlott egy halott oroszlánba. Goridán a szívére a fűszálat, és az oroszlán életre kelt. Csak hogy ez egy éhes oroszlán volt. És köszönet helyett felfalt a goridánt. Így szálltak el örökre hatalmas tervei. Papa, ha nagy leszek, én is megtalálhatom a csodálatos fűszálat. Minden a mindenható múlik. Légy jó, kislány, és tanulj sokat. Nem elég, hogy csak az ABC-t tudod. Az alevbészt is meg kell tanulnod. Itt nagyapáéknál minden pénteken sötédedéskor bejön a szombat. Nagymama hófehér abrosz terít az asztalra, és telerakja mindenféle finomsággal. Foszlós bárheszal, túrós hámántáskával, gyümölcsökkel. Nagyapa meggyújtja a gyertyákat, behuny szemmel, félhangosan imádkozik. Innentől kezdve szombat estig nem szabad csinálni jóformán semmit. Szépen örömben telnek múlnak a napok, míg nem eljön az idő. Kis Anna iskoláskorba jut. Édesapa kérelmet ír a hatóságnak, engedélyezzék, hogy áttérhessen a zsidó vallásra. Nagy megütközést keltett volna Kaposváron, ha kiderül, hogy keresztény a rabbi unokája. 1939-et mutatott a naptár, amikor édesapa meghozta a hivatal válaszát. Kérelmét elutasítom. Felsőbüki Hafner, SK, miniszteri tanácsos. Kisanna nem maradhat tovább a nagyszüleinél. Mivel anyára van szüksége, édesapának meg kell nősülnie. Egy születésnapi ünnepségen ismeri meg Weiss Ilonát, a halkszavú, karcsú 26 éves zene rajongó lányt beleszeret a rabbi virtuózan hegedülő fiába. Szüleivel Kaposvár belvárosában laknak. Apja a bélistázott vasúti mérnök. A leánykérésre Kisanna is elkíséri édesapát. Az esküvő után visszaindulnak Újpestre. Kisanna nehéz szívvel hagyja ott szüleit és a békés házat. Az újpesti két kétemeletes bérházának három helyiséges szuterényába költöznek. A szuterén bejárata és az egyik helyiség ablaka az utcára néz. Itt lesz a műhely és a szoba, az udvari rész meg a konyha. A szoba rácsos ablakán át csak a járókelők lábait látni. Kisanna lassacskán a cipőiről ismeri meg a házlakóit. Három vasályt szúros szalmazsákokkal, egy asztal, két szék, egy nagy barna szekrény, ez a szoba berendezése. Kisanna hamar megszokja a környezetet, de anyuka panaszkodik. Nem ilyennek képzelte az otthonukat. Közel van a bőrgyár. Az állandó bűz facsarja az orrát. Édesapa megnyugtatja, ha megveszi a szerszámokat, forrasztó pákát, cínt, rákapcsol a munkára, is lesz pénzük, hogy jobb helyre költözzenek. Anyuka ránéz a becsben tartott hegedűre és a szép Napóleon órára, amit egy zenei vetélkedő nyert és nagyot sóhajt. Hamar híre megy a környéken, hogy a kac aranykező iparos. A szegények lyukas edényeit megcinezi, befoltozza, megfenekeli, a gyáraktól csatornázási munkát kap, zsákba tekert láppal könnyedén dolgozik a háztetőkön. A csapokon is mindig van valami javítani való. Jól keres, mégis nélkülöznek, mert vasárnaponként kiára galopra vagy a ügetőre és gyakran veszít. Kezdődnek a veszekedések. Édesapa kiabál, anyuka sírdogál, kisanna már iskolás. Nem lenne rossz tanuló, de a hittanórán a katekizmust tanulják. A moziban a zsidó ellenes júd zűzt játsszák. Innen annan is hallja, a zsidó költék meg Jézust. Ezt nagyon a szívére veszi, megkérdezi anyukát, igaz-e? Ne hittek, kislányom, rágalom, Jézus is zsidó volt. Kisanna nem érti, mi van a világban. Visszavágik nagyszüleihez. 1941-ben kitör a háború. Megszületik Kisanna első testvére Évike. Egy gyönyörű göndörhajú baba. Szívesen dajkája, sétáltatja. Szükség is van rá, anyuka betegeskedik. Néha az udvaron a fiúkkal indiánosdit játszanak. Mindig ő az indián. Fáj, amikor lelőtök és meghalok? Kérdezi tőlük. Dehogy is fáj, csak egy ütést érzel, mondja Zoli, aki mindig meghúzza kis Anna szőke copfiát. Aztán egy fekete hajú, bogárszemű kislányban, Blonski Katiban barátnőre talál. Kisanna már negyedik elemist, amikor megszületik második testvére Zsuzsika. Akkor már jegyre adják az élelmet. Hosszú sor áll a pék előtt, hogy egy-két kiflihez juthassanak az emberek. 1944. március 19-e hajnalán nagy dübörgésre ébrednek a környék lakói. Mellettük a Vörösmarti utcában végestelen végig német tankok állnak. Édesapa az ivó cimborájával vitatkozik. Ezek egy év múlva telepen lesznek. Szó sincs róla. Most majd Móresre tanítják a Wolfner féle zsidókat. Ezt nekem mondod. Én is zsidó vagyok. Te nem zsidó vagy, hanem bádogos. Szögezi le a cimbora. Édesapa sárga karszalagos lesz. Behívják munkaszolgálatra. Egyelőre Magyarország különböző vidékein dolgozik. Egyszer hazaengedik a hatvani cukorgyárból. Anyuka újra állapotos. Az újpesti zsidók helyzete rosszabbra fordul. Gettóba szorítják őket. Az aranyános János utca a csillagos házak utcája. Alacsony, földszintes régi házak. Kisannáik sok idegennel egy szobába zsúfolódnak. Állandó a zsivaj, a gyerek sírás. Sok a beteg öreg közöttük. Beszélnek arról, hogy az utcán kötelező lesz sárga csillagot viselniük. A félzsidóknak meg egy kerek sárga foltot kell a ruhájukra tűzni. Sárga folt? Az még a csillagnál is rosszabb. Rémül meg Édesap Édesapa Társák susterékhoz viszi Kisannát, akikkel jó barátságban volt. Társáknéni hét gyereket hozott a világra. Egy lányt és hat fiút. Most csak hárman vannak otthon. Ő maga, Irénke a lánya és a tangóharmonikás 18 éves Pili. A többi férfit szétszórta a háború. Ki a fronton van, ki vidéken. Társáknéni őszülő, vékony, törődött arcú asszony. Egy kis sopánkodás után beleegyezik, hogy kis Anna náluk maradjon. Édesapa elbúcsúzik. Ideje visszaindulni. A tot német szervezethez csatlakozik a munkaszolgálatos egység. Ne fél, kislányom, már nem tart sokáig a háború. A szovjetek átlépték a magyar határt. Nem sokára visszajövök. Na, hogy szereted édesapát? Mint a galamba tiszta búzát. Kapaszkodik édesapába kisanna. Anna. De neki vissza kell mennie, mert nem szekheti meg a szavát. Néhány pengőt kér kölcsöntersák től betér a kocsmába egy stampedlire, majd elmegy a Váciúti bérházba, ahol régen laktak, és az udvaron kiabál. Gyilkosok, megöltétek a családomat, ezért megfizettek. Csak ezután megy vissza az egységéhez. 1944. október 15-én elhangzik a rádióban Horti proklamációja. Rövid megkönnyebbülés után bekövetkezik a nyilasok rémuralma. Társákékat feljelenti valaki, hogy zsidót rejtegetnek. Egy éjszaka éjfél tájban dörömbölnek az ajtón. Öt fegyveres nyilas benyomul a lakásba. Bejelentést kaptunk, hogy zsidót rejtegetnek, tudjuk, hogy itt van a lánya is hozzá ide. Tereknéni rémülten felkeltik a kislánát. Gyere a nyilas keresztes testvére apukádat keresik. Nekem nem hiszik el, hogy nincs itt, mondd meg nekik az igazat. Hogy hívnak? Kacsz anna. Hol van a sárga csillagod? Nekem nem kell viselni engem a Jézuska hozott. Az egyik bajuszos gúnyasan közbeszól. A Jézuska egy kacot? Az olyan név, mint a kón. Hova bújtatták az apádat? Nincs már itt. Ausztriába ment utat építeni. Na nem mond, utat építeni. Átkutatni a lakást, a szomszédokat, az egész udvart. Mindent felforgatnak. Még a budi mélyébe is bevilágítanak. Higgyék el, testvérek, egy héttel ezelőtt tényleg itt volt a katsbádogos. Kiengedte a parancsnoka, de egy órát se töltött itt, tördeli a kezét telsák néni. Állj csak oda a falhoz, mondja kis Annának a főnyilas, és közel lép hozzá. Tudod, én tanító vagyok. Ismerek sok hazudós gyereket, de ilyen konok hazudozóval, mint te még nem találkoztam. A zsidóknak a vérükben van a hazudozás, szól megint a bajuszos. Nem hazudok. Édesapa Ausztriába ment utatásni. Szóval nem mondod meg, hol bujkál. Fordulj a fal felé. Kérem, testvér, ne ezt a gyereket. Szólal meg Willi, mikor látja, hogy előkerül a fegyver. Kus, mert utána, te következel! Kisanna a falhoz nyomja a homlokát. Most érti meg, mire készülnek. Nem fél. Eszébe jut az indiánosdi. Megmondták a fiúk. Nem fog fájni, csak egy ütést érzek. Várjon, testvér, itt van a az olványom. nézzék meg, csak nem képzelő, hogy zsidót bújtatunk, mutatja Vili. A nyilas megnézi. Nem érvényes, nincs a tagsági díj fizetve. Tessák néni kisanna születési bizonyítványát hozza. Ez a kislány nem zsidó. A kac Miklós csak örökbe fogadta. A tessék, olvassa, és nézze, milyen szőke a haja. A főnyilas kisannát szopfján fogva a függő lámpához viszi. Lehúzza közel az arcához, majd kijelenti. Ennek a gyereknek felemás arca van. A felemás kifejezés kisannát megriasztja. A bajuszos nyilas félrehívja a főnyilast. Valamit sustorognak. Most elmegyünk. Átfésüljük az egész környéket, és körülveszük az egész háztömböt. Míg vissza nem jövünk, ki nem mozdulhatnak. 1945. január elején a szovjet csapatok elérik Újpestet. Három hullámban jönnek. Kisanna szörnyű dolgokat hall a családjáról. Valaki azt mondja, hogy anyukából kinyomták a gyereket, és hogy az újpest és a vidéki zsidókat Auschwitzba vitték, és gázkamrában fulladtak meg. Kisanna a nagy dunya bújik, hogy kipróbálja, milyen érzés fuldokolni. Milyen, ha nem kap levegőt, de nem bírja sokáig. Gyakran kidugja a dunya alól a fejét. Egy májusi napon kopogtatnak, és sondbőrédes a áll az ajtóban. Lába spárgával átkötött zsákba van tekerve. Kisanna és édesapa nagy-nagy ölelésének nem akar vége szakadni. Azután kézenfogva indulnak a régi szuterén felé.